Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa atbaahi le jaumiddin. Falenderimet i takojen Allahu Gjeleshanhu, Zotit të botëve, kurse përshëndetjet më të përzemër ta, i takojen të dërguarit tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjes ti të, të pastër, shokëve të ti, si dhe të gjitha tyre që e mdjekin rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Të nderuar dëgjues dhe vizitorë të dhomës, fjala e bukur, ju përshëndes përzemërsisht me asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për mua, sonte është një nder i veçantë pasi për herë të parë prezantoj në një program të këtill, si ligjërues, edhe pse më parë kam marr pjesë si dëgjues i vizitor si të gjithë ju në këtë dhe në faqe të tjera islame këtu në Palltallak. Për këtë dëshiroj të i falenderoj në rath të parë dhe në veçën ti, ata që përkujdesen për këtë dhomë, naturisht, pa ju haruar edhe juve vizitorët ndëruar që me pjesmarën të uaj aktive në këtë dhe në dhomat e njashmë me këtë e që kanë karakterisë tamë, ju të regoni interesimin e math që keni për fjaren e bukur, për fjaren e fejes e të zotit, për fjaren që zë vend, për fjaren e cila me vetë e bartë Qetësin, bartë, selamin, mirëqenjen, lumëturin në këtë dhe në botën tjetër Unë, insha Allah, dhe të mundohem të jem i regullë në këtë dhomë Diteve të enjët e nëmbrëmje Po në këtë kohë, me fillim në ora 10 Që ti trajtojmë bashkrisht disa temat e për zgjedhvra Që do të këmë të bëjnë me islamin dhe me konceptet apo parimet bas të ti Për në fillim Jam përcaktuar të flas për kuptimin e ibadetit në fenë islame dhe kjo do të jetë një seri ligjëratash. Pra nuk do të mjaftoj me vetëm mesonte, por se sonte ligjëratat sonte do të jetë e para dhe të tjerat do të vazhdojnë inshallah javë të ardhme. Dhe pikërisht jemi përcaktuar për këtë temë nga fakti se ibadeti përbën atë parimin e dytë më njëherë pas shprehjes së shahadetit deklarimi i islamit, pra i imani në Zotin 1, me lektet e Zotit, librat, pejgamberët, ditën e kiametit, në qadanë qaderin e Zotit. Pra, pasi të ketë besuar një person në këto gjashtë kushte e imanit apo të besimit që ne zakonisht e mësojmë qysh në mektep, shartet apo e mane këto kushte të imanit të besimit, apo pjesët përboresë të besimit islam, këtë më radhë në forma të ndryshme, sidoqë të jetë që tjetë, kjo, këto gjashtë kushte janë shumë mirë të formuluara në hadithin e pëngëmet e selam që ndryshë qëtë edhe hadithi i Gjibrilit a.s. që shumit se për jush duhet të kërin dhe gjuar atë. Pra, me njëherë pas besimit vjen qështja e ibadetit, pra ndaj edhe jemi përsaktuar për të. Unë në këto ligjëratë të mija nuk do të hyjë të flasë për regullat e ibadetit e në islam, pra që janë farzët, vagjibet, sunnetet, mështë të havet me kruët të kështë mërat qëka e ndrejt, qëka e prish, namazin, agjërimin, hajën e tjërë, për këto jo, s'paku jo të ani një felim, ndo është të në qëfë se keni kërkes ju mund në nëndjen në një, një, një ligjërat të ashmë të flasim, edhe për në një reglë të caktuar, varsisht si pas kërkesë të suaj, mirë po e, kur do të flasim për kuptimin e badetit vetë titulli i ligjëratë Uh, unë në faktë do të mundohem të flasë rreth, do me thonë një së fjallës i badet, qëka do thot fjalla i badet, pastaj, pra të se qka quhot i badet, pastaj, qka përfshin i badetit, cilët janë sferat apo fushat, apo lëmenti cilët i përfshin i badetit, si duhet kuptuar i badetin, është i badet vetëm namazi, është i badet vetëm agjerimi, hajë dhe tjerë, apo ka edhe disa, çështje pun, veprime, sjellje apo gjëra të tjera që mund t'i quajmë ibadet për këtë do të flasim në ligjëratën tonë të arshme inshallah. Në fund të secilës ligjëratë do të keni mundësinë inshallah të paraqësoni pyetjet ashtu siç ju lajmëroj, në fakt para lajmëroj robi Allahu vetë besimi. Ë por vetëm rreth temës që e trajtojmë, e jo edhe rreth çështjeve të temave të tjera, me shpresë që ju do të mundi paraqësoni por ne do të mundojmë bashkë me operatorë dhe bashkëpunëtorë të tjerë për kujdesin e kësaj faqeën, pyetjet që s'kan të bëjnë me temën, ti to bëjmë në një orë në një faqe të caktuar dhe ti shqiptojm ato në hollësi në ndonjërin për ligjratë të ashme, ta ndajmë vetëm për t'ju përgjigjur atyre pyetjeve që në fakt nuk kanë të bëjnë me temën. Por ato pyetje që paraqitoni drejt prezëditit për atë çka do të flasim sonte dhe netëve të ashme, fakt kur do të kemi në programin e parapartë atëyrë do të mundohem me të përgjigjimi, të përgjigjemi të përgjigjemi drejt për drejt. Para se të fillojmë me kuptimin e ibadetit, do të, të kishe dashur të flas diçka që i paraprin kësaj teme, por që esencialisht në mënyrë th thelbësore pra është shumë ngushtë e lidhur me të. Fjala është për atë se në fakt, para se të diskutojmë ç'është ibadeti, kujt duhet t'falur kështu më radh, kujt duhet bërë ibadet, në fakt të parashtojmë disa pyetje të tjera. Kush është njeriu? Kush jam unë? që është roli im në këtë bot, apo që është roli i njëriut në përgjësi në këtë bot. Si pas asaj që flitet dhe asaj që shkruhet, ju me siguri i shpesh e kene hasu që të parashtrojnë tri pyetje bas edhe të në një formë shumë të shkurdur nga pse dhe ku. Dhe të tëtojnë në formë shumë të përmbledhur, në fakt janë tri pyetje thelbësore që gjithësësi se cili musliman Apo edhe se cili njeri duhet të ajgje i përgjigjen E para është kush jam unë dhe pse eksistoj Pse jetoj, pse jam dhe përçka jam në këtë bot E dyta, kush më soli mua në këtë bot Apo nga erdha unë në këtë bot E treta, ku do të shkoj unë pas kësaj botë Në përfundim të kësa jetë nga do të shkoj, ku? Pra këto janë tri pyetjet basë Të cilave duhet se cili personë do gjenjë përgjidjen gjatë jetë të së vetë. Sepse, mund të falet dhe është e falshme e arsituashme gjithdo loj për diturije e mos njëhurije. Pra, unë ka mundësi të mos kem njëhurije të caktuara ose dhe të mjaftuashme për shemën për përbërjen, për strukturën e brendshme të, të një molekule, për të organizme të njëriut edhe për qërshtet tjera. Pra, në qëvëse unë si hoqë nuk i di këto hëllësi të caktuara shkencore në një farëforme, unë mund të arsjetohëm dhe mund të më falet, mirë po, mirë po, asë mua dhe asë një personit tjetër në këtë bot, asë mua dhe asë një personit tjetër në këtë bot, nuk mund të i falet, qka? nuk mund të i arsjetohët ajo që, aji person të mos di se kush është, të mos e di se nga ka ardhë, dhe të mos e di se ku do të shkoj. Kjo është e pa falshme. Të mos di shku shë, të mos dhish nga ke arë, dhe të mos dhish dhe se ku do të shkosh më pastaj, pas kësaj bote, është mbare, është tur, pra, dhe është gjë e pafalshme. Në fakt tam, ka mundësi që ka mundësi që dretë përdejtë në fillim, apo në fazët fillestare të jetës, njëriju është e mundu që të mos e gjeje, po gjyje me njëherë. Mirë po, mirë po, duke e ndjekur atë procesin e zhvillimit të zhvillimit Mendor, po dhe fizik, po dhe spiritual tani rijut, në atë fazë e hershme të rinisë, një rinis, një iri pra, mund ta para shtroj pyetjen, a thu pse jam unë këtu në botë? Pavarësisht se do të gjej ose jo përgjigjen, në fakt, në fakt është e mundur që kët pyetje ajt ia para shtroj vetvetes. Edhe pse ndoshta përgjigjja smund t'ia ja gjej më një herë, mirë po, do të mjaftonte që ajt ta para shtronte kët pyetje. Ndaj, takë dëgjuar se dikush po e pyet se kush je? ndat me vet iniciativën, me vet nismën e tij, me të menduarit e tij, ai t'i paraqstoi vetë vetes këtë pyetje. Cdoçi si ti jet, është shumë e mundur që në atë fazë të re, pra si i ri ti ëst, ti i paraqstoi vetë vetes këtë pyetje se a fokush jam unë. Dhe kjo natyrisht nuk mjafton përgjigjja e kësaj ti jet, unë ju më kë dhe mua më thuan kështu e, ashtu. Do thotë përgjigje e shkurtë këtu në këtë formë s'do të ishte përgjigje e meritore dhe s'do të ishte ajo çka lypet për kësaj pyetje se kush jam unë nuk kemi ndërmend dhe as kush nuk të lyp të përgjigjesh si e diu. Në fakt si e diush do ta mëshën vesh më njëherë mirë po kur të pyet dikush se kush je, kush je, do të gjesh një përgjigje tjetër, një përgjigje më të qjerë se në fakt kush je ti? Dhe pse je në këtë botë? Pse? Pse jeton? Pse rron? Po çka je? Kto janë pyetje esenciale, thelbësore, që thamë ne mund t'i futim atë në nën pyetjen e parë. Pastaj kush më solli mua në këtë botë? Kush më solli mua në këtë botë dhe nga erdha? Dhe ku do të shkoj më pasaj? Nga kam ardhur, në çfarë drejtohem pyetjes, nga kam ardhur? Një njerëz që nuk u beson në Zotin nëri një, që nuk beson në fe dhe që u beson vetëm gjërave që i sheh me sy, që në ndryshim këta njerëz i quajnë pozitivist ose materialist, pra këta i besojnë ose u besojnë vetëm gjërave të sendeve që i shohin, që preken, që arrijen të perceptohen përmes shqisave dhe nuk e besojnë dot atë që nuk shihet dhe nuk mund të merret në mend, e këta njerëz që kanë mendime të ktilla, kanë një ideologji të ktill, ose edhe ndoshta edhe një fanatizëm të ktill. Ta njërës si do të ishim përgjirë kësaj pyqës, nga kam ardhër. Hm? Naturishtë ne, që jemi rritë në sistemin ish komunista po socialist, po edhe sot në për shumë tekste shkollore, qështje e par në biologi, në sociologi dhe në disa lëmni të tjera shkonsore, është diskutot qështje e prejardës, apo originës e njërju, të nga ka ardhë njërju. Edhe ndështë të jemi njëherë juve, do të ju kujtota jo se... Dhe të ju kujtojt mendimi Apo hipoteza e, e Charles Darwinit se njëri ju E ka ma këtë form dhe është kështu si është Në basta sa që, që gjithë evolucion Dhe selektim që, e, Si pas kësaj teori Që gjithë teoria Teoria e evolucionit Apo teoria e zhvillimit Apo e selektimin e të të të të tërror Si pas kësaj Kjo Charles Darwinit ish biolog Dhe kuazi shkencëtari angles pretendon të thotë se jeta njerëzore dhe në tërësi jeta në sipërfaqen e tokës ka filluar ka filluar në ujë dhe atë rastësisht me bashkimin e dy qelizave të thjeshta edhe këtë herë nuk do të kisha një në detajet e asaj që ka dhe si e përshkuan ai atë mirë po me rëndësi është të theksoj se dy qeliza apo sende të thjeshta edhe atë rastësisht pra një takim i rastësishem ti aspekt ska të bëjë rascin, pra do si do. Si kishin ndemë të takohen së paktën para patës të takohen të, sh... të bashkohen, mirë po rrasisht ndodha u takuan dhe u bashkuan. Pra kjo kështu i bën. Rrasci. Edhe pra gjith në në majën, në majën pra në fillimin, në në pikën fillestare të jetës qëndroke rrasësia. Kjo është edhe çka dëshirojmë ta theksojmë në, në veçantë. E sipas Islamit dhe sipas asaj që na flet logjika, atë cilën na ka dhuruar Allahu në këtë bot, aqë më pak, aqë më pak, kër është fjale përpikan filistara të jetës në këtë bot, së mund të paramendot rastësia, por se, një përpik më ri, përpik shmë ri, një precizitet shumë, shumë i math dhe i matur thell i Allahut të gjelushanuhu. Pra, si pas ty njëzë që besoj kanë pra vetëm në ato që shihjet e që perseptohet për mesqiseve, këta që farëthon pri ardhen e kam nga natyra origina ime unë vinë nga natyra mua më, më ka prodhuar unë jam produkt dhe prodhim i natyris këtë form që e kam e kam fituar si pasoj e asaj që quat që ka evolucion ose quat selektimi i natyrisë me shtëmerat që tham më bështetet në ato hipotezet apo ident e qar së tarvinit ndoshta keni dëgjuar dhe, dhe ndisht një lajmet se ka pat raste ka pat raste kur prindret të saktuar ose këshilla prindësh të caktuar kanë marrë iniciativën që në parshkollat e fëmijëve, pra është fjalë për prindër fetar, që ofshin ta prindër musliman, që ofshin të krishterë ose ose xhifutë ose ndonjë feje, pra ata që besojnë se e, jeta ka filluar me krijimin e jo me një gjë të rastishme si thotë teoria evolucionit. Këta prindër kanë marrë një iniciativë të k till dhe jo një herë në shumë raste kanë marrë nismën që në plan programe të mësimore në parshkolla të mos u mësohet fëmijëve, të mos u mbijet fëmijëve ideja se njeriu, se njeriu e ka përardhën prej majmunit ose se njeriu dhe majmuni kanë një parardhës të përbashkët, edhe kështu mërat prand, dëshirojnë ta ta eliminojnë, ta heqin nga plan programi këtë teorinë e evolucionit. Tan dek tanjerës ose këto këshilla, këto këshilla shpes janë ballafaquar, janë ndeshur edhe me edhe me padijuridike, po bile edhe me sanksione. Pse? Pse vetëm se un dëshiroj që fëmij tim, fëmi sim, tim, fëmij tim tim të musoft, ajo çka un besoj dhe familjarisht e kam të trashëguar dhe e kultivoj shumë mirë me prestigetin më të madh në familjen time, vetëm se kërkoj këtë, po ngritet padik kundër meje dhe kundër këshillave edhe këtë radhë? Kjo është ajo çka po ndodh, absurditeti i mah Në kohën kur të gjithë thyrimin atëse njëriju ka të drejtë të shprej mendimin e vetë E ka lirin e shprejjes e dhe qëtë mëratë Pra, ajo që ka mësë të te përmi theksot në kohën dhe në shekullin e fundit është lirin e shprejjes A në faktë kur dikush të mërnismën që atë lirin të shprejjes Të shprej, të, të dertë pra në një formë më të organizuat Përmes këshilëve e përmes medjeve e në formët e tjera ather ather ose thotë që njerëzve është stop për sekjo s'kam të drejtë mendoj s'kam të drejtë unë si print kërkoj që fëmi si mos so, të mësohet teoria e evolucionit por se teoria e krijimit të gjithësisë të njerëzve pra them kjo është asha diskuton më shumë ti dhe kjo është shkurtimisht ajo teori uh, mendimi ose përgjigje në fakt e njerëzve që ne i quajmë ateist ose materialist ose pozitivist edhe që mund të ngjiten edhe emra të tjerë Dhe në fakt nuk besojnë thamnë Zotin, nuk besojnë në fenë dhe në mësimet fetare, dhe sipas tyre njeriu ka ardhur në këtë botë si produkt, si prodhim i natyrës, pa patur ndonjë përgjigje tjetër më më konkrete, më më kontizë. Ndërkësh nga ana tjetër e kemi besimtarin, e kemi mu'minin, e sidomos muslimanin, aty që beson Zotin, beson fene Zotin në fenë e Zotit dhe fjalën e Bukut të Zotit. Ky beson se atë, pra besimtari beson se atë e ka krijuar Zoti e ka krijuar zoti nuk thot besimtari se jeta ime ka filluar rastsisht në ujë të më ato cilizat e çdo rradh e pastaj ndu ku dal prej ujër zvarrit në përtokë pastaj ndu ku dashu të adaptot kushtet rrethanave të jetës ai është ka filluar të ngritet në këmbë në gjysmë këmbë e pastaj qëndron drejt në një vertikale e tjera tjetër tashmë quhet njëri jo jo kjo nuk e beson besimtari kështu këtë gjë porse pranon me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin se un janë krijesë e Zotit mua më ka krijuar Zoti se babai i njerëzimit është Ademi Alayhis salam e jo ajo ajo çelize e thjesht atje në ujë në në fund të detit jo babai im është Ademi Alayhis salam nëna ime është Havva Alayhis salam se Ademi Alayhis salam është i krijuar prej tokë prej disa llojeve shtresave të tokës se Allahu njeriu e quan khalife me qëmëse të qazeven nëstin e tokë është për një çënie shumë e çmuar nga ana e Zotit Pasita krije me sjonën e tij, ai do të kthehet srisht tokës, kështu beson besimtari, për të ringjallur në botën tjetër që është e prietshme. Ky është besimi, ky është, kjo është përgjigjja e besimtarit në pyetjen se nga kam ardhur. Përgjigjja s'do të ishte, s'do të ishte e plot po të thuaj, po muom në botë, në jetën ka tëll babë dhe nëna im, mirë, po situoj rata filan e filan, po ata ku shi solli po tjetrin, po tjetër kështu mradh pran një vark plot, të plot, thotë, një vark primdsh dyshristë digjëshë të mërat. Dikon duhet të ketë një fund. Ai fundi është Ademi Alayhiselam dhe Hava Alayhiselam. E pra, këtu besojmë ne. Kush na mëson neve këto se njeriu i parë është Ademi Alayhiselam dhe nëna e parë njerëzimit është Hava Alayhiselam, këtë gjësinë na mëson Zoti. Na mëson Zoti, na mëson krijuesi i cili pasi e krijon kët univers, pasi e krijon edhe njeriuën e parë, pasi ia ja krijon edhe bashkëshortën Hava Alayhiselam, pasti fillon pastaj rjedha e, e trashikimtarve të Ademit e Slam pra e, e njeriut në përgjësi Allahu nuk e le njeriun të breth nësi përfaqin e tokës dhe të thot o Adem atë kryova po edhe ti jaku e kje edhe bashkëshorë të nëtash ur, urna vazhdo jetën si të duak dhe si të dish jo? Allahu nuk nuk le rastësit e këtila për qështje madhore nuk vjen në pyetje rastësia nuk vjen në pyetje jo preciziteti këto nuk I kanë hije, në fakt, nuk i kanë hije Allahu Gjeleshanu kryur së njërzimit, por se, ai, zotë të të mbasit të kryova ty o njëri, unë i ja ashohë vetë vete si obligim që ty të të mësoj si ty të është në këtë bot, që ty të të afroj rrugon dhe mënyren më të mirë të jetesë në këtë bot, pastaj të të lamroj edhe pra tëse, kjo bot ka fund, pastaj se do të rinjallësh edhe kështu më rathë. Pra, kjo është ajo që ka themi se këtë mësim se njëriu i parë dhe se jetë njërzore nësi përfaqinë të tokës Ka filluar me Ademir A.S. dhe me bashortën e ti, Havën A.S. Besimtari në fakt asë që e diskutojnë që është në besimit, ka ose nuk ka zotë Për këtën, kjo pjetje është është sharaki, për ma dje, është edhe irituose dhe ofenduose Të pjetje është një musliman, a ka zotë, a ka zotë të ka para shtruar dikush në një pyjet e ty, vizitues i nderuar, a ka Zot? Më një herë ti i trego dhe tash shprehma ose në radhë të tjera, në rast të tjera, shprehma mua ose diku tjetër atë mldhefin që priteton, atë atë irritimin, atë vënimin tënd, ofendimin tënd që e ndjen ti në vetvete. Përse të para shtrohet kjo pyetje? A dhe sot, ekse dite, me të gjitha të arritura të tjera, skencorë, teknologjike të tjera tjera, përseri të para shtrohet pyetja, a ka Zot? në kohë të presidentit në kohë kur gjithçka themi se është e matur në mënyrën më të hollësishme, më të përkryer, më më përfitë të mendojmë tani të edhe të pyyesim, more a ka zota se jo. Pra tham me këtë ti vet mundoh dhe mate atë irritimin, atë ndjenimin tënd që e ndjen kur dikush të paraqson pyetje a ka zotë Besimtari tash, as që diskuton këtë a ka Zot, sepse aje di që gjithë do kush në një farmase e në disa rathana të sektuar e planonë eksistimin e Zotit, instinktivisht pranë, nga mbërëndia, nga mbërëndia shpirtërore, se cilë njeri e ndjenë eksistencen e Zotit. Së prashtruat përje që ka ose s'ka Zot, eksistencen e Zot është padiskutuashme për njerësi që kanë një aftësi të logikuaret, kanë një aftësi për të menduarë. E pyet një njeri një herë Imam Jafer es-Sadikun për Zotin, a ka Zot ose jo? E ai i përgjigjet thot, a ke lundruar ndonjëherë thot me anije ti? Ai përgjigjet, po, kam lundruar. A ka ndodhur ndonjëherë që të kapi juë fortuna duke lundruar me atani? Thot, po, ka ndodhur. E atë ka ndodhur që në këtë rast ta humbasë shpresën e mirë e lundrimit dhe në njerëzit, pra ajo anije juaj të tet përmbysur e ti të humbasa gjithdo shpresë nga një, nga njërzët dhe, dhe nga gjithdo kusht tjetër, ka pat në një rast të këtilë kur ke hum shpresët në në mjetët e lundrimit dhe nga njërzit, të të të po, ka, ka ndodhë, ka mund dhe mund ndodhë, që avse mua ju jo, dikuit po, po me këtë rast atë ka lindu një fi e shpresët si përsëri, edhe pse po i humbët e gjithë shpresët se s'ka kushtë në dihimon, se ajo ania u shkatruë, Njerzit të tjerë që kishin me veten në anije, në barkën tënde, edhe ato përmbysën, u mbysen, u mbitën në ujë. Tani mbeti i vetëm. Përsëri, edhe pse ndodhi kështu. Edhe pse i humbe të gjitha këto shpesa nga mjetet dhe nga njerëzit. Përsëri, atka, atkalind një fith shpresës se përsëri ka diçka që mund të, të shpëtoj. Besa po. E po ky është Allah. Ky është ai Zoti krijuesi njerëzimit. Në cili, të cili ti edhe në ndonjë rast nuk do të azhësh ja emrin e gojë. Ndoshta ti Ndo është nuk të të thuash Zot, ndo është nuk të thuash Allah, por këj është aj, pikrisht aj E pranon ose jo, jëvëndon e njër ose jo, këj është Allahu gjellëshanhu pra shprejse e fundit e njërzimit Për të kemi mjaftë ajeti kranore, por dhe përmendim të më të nësa Allahu gjellëshanhu në sura e zumër, ajeti të jetë thot Bismillahirrahim Wa idha mësëll insana durrun, dhaa rabbahu muniban ilaj Thumme idha khawalahu ni'matan minh Nesë i e makane edhe u i lejhimin qablu E kër e godet njëri ju ndo një keq, ndo një dëm Atëherë a i e lutë Zotin e vetë Duk e kërkua në ndihim vetëm për ti Dhe me kok ullësi lutët Allahot Me gjithë zemër, me gjithë pendimin më të madhi lutët Zotin E kër nga anë Zotit i je për ndo një mirë Pra kur Zotin i largon atë fatkeci, atë keqe Atëherët të ai e haron atë që më par ju lutë Allahot Kjo është ajetë kërëanor azumer, وإذا غشيتهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل خدثار كفور سوره لقمان ايته 32 e kur imbolon ata ndonjë valsi rreja si, si mjegulla i drejton Allah sinqerisht me besim vetëm ndaj tij e kur i shpoton ata e dalin tek ka disa prej tyre që i mbesin besimin e drejt e faktet tonë nuk refuzon kush pos të pabesit dhe të përbuzësit. Pra e përmend ato që më, më herët e përmendëm atë mendimin e Xhafer Esadikut për gjirin e tij që kishte dhënë atij se beson ose ka ose s'ka Zot. E ky Xhafer Esadiku sigurisht e shihet ka të një ninë detar dhe njëri muttaqi i Islam, edhe ai frymëzimin e tij për përgjigjen që i ka dhënë atij e ka marrë nga ato ajetet koronore. Pra është ajeti që drejt përzit kanë flet me me me valët e detit, me ngjarrjet me njëri që i ndodhe njëri u zekonisht në det, që zekonisht i hum shpreset më të mëdha që i ka në rasit më kritike, atë e kapë paniku, e kapë friga, atë heçka i lutët zotit. Edhe të, dhe avulloh, më khlisin me ikhlas pra, me sinceritetin më të matë, me gjithë shpirë, i lutët Allahu gjëleshanu që të shpëtoj nga këto val të mëdha të detit. E fele më në gjehëm, i lëlber, e kur Allahu i shpëton, ata dhe i nëzirë në të th fëmin hummuktësit, një piesë prej tyre që i kishim besuar Allahot edhe para se të përmbyjësishin në det, ishim besintar edhe më heret, jo që e shprehen besimin e Zotin në atë moment të frikez, në, në atë moment të hummjezës e shprejsis, atëher këta njëres, fëmin hummuktësit, këta janë ata që e ruajnë, mbesin, që androjnë besnik asaj që i kishin edhe më heret. Këta edhe ashtu besonin Allahot, edhe kërësishin gusht i besonin Allahot, E të nëmën kur ishin ngusht, naturisht që i drejtoheshin, i drejtohen, kanë të drejt i drejtohen, ti lutin ati Allahot që i janë lutë edhe në momente kur s'kanë patur ngushti jetën. Ndërsa, të tjetë, u ma e gjëhadu bi ajatina i lakullu khattarin kefur, kurse ajetet tonë i refuzojnë vetëm ata që janë të pabesë dhe janë përbuzës. Përbuzës pra, ata që Allahu u jep të mira edhe që ne e përbuzim si a dimni metin si a dim bler asaj ne ka dhënë Allahu. Pra, ju lut Allahut për shpëtim nga valët e detit, Allahu shpëton e pastaj përsëritet. Jo bë shpëtova me me fuqitë mia, me kët, me, këta kam, kam, for, stime, me këtë mosku që e kam që kam që kam formuar gjithë jetës time, me këtë fuqi dhe energji që kam unë këtu me këtë, edhe me mjetet dhe forma të tjera, me aftësitë që kam, shkatësitë mia, me shkatësitë mia unë arrita që të dal mbant, të dal të dal në të, të that. Kjo pra është ajo që edhe pse Edhe pse ndoshta nuk e tha me zën, po ndoshta edhe fshehtas, edhe pa zën e thanave vetë, o Zot shpëtom në rastin më kritik kur ishte, përsëri ky është ai personi që edhe pse e tha atë, atë përshpëritje në e ti, në shpirtin e tij, në brëndinë e tij kur dolën të thatë kur shpëtoi atëherë, jo dola me me fuqitë mia. Ky është ai përbuzësi, ky është ai, ai kafur, kef, ai që mohon shumë besimin në Allahun, pra them Në kryu osim është një gjë, thua se instinktive, është e mbjelur, është fitra, e mbjelur në, në natyre njërzore. Do sdo, edhe personi që në më njërën më kategorika thotë, jo, s'ka zotë, Allah u ja në këto dhe në ajetët tjera si këto, thotë se përseri. Edhe pse a i shprejet se s'ka zotë, se unë si zotë se egzistoj për të, vjen momenti, vjen momenti që shë në këtë bobile, që a i të thotë, o zotë ti mund shpët e mos arrt moment në këtë botë me siguri në fund të jetës së kësaj bote në momentin e fundit pra në momentin kur ai do të ndroi jetë do të vdes e aq më tepër në botën tjetër do ta shoh realitetin do ta pranoj se ndoshta ndu, nuk do të ketë mundësi tjetër të thotë se po tani besoj por vetëm do të kishte thën ather ashtu si shprehet Kurani oh ku të kisha qen truhull e dhe do të mos kishe patur asnjë përgjigje la kumtu turaba ajo ska besuo në Zotin këtë botë në mësimet e Zotit kur të vjen ai moment ku do të ballafaqohesh me të vërtetën e madhe që është se ai vërtet ka qenë krijesë, ka qenë ka qenë rob i Allahut por çe kët krijimtari, kët robëri që ai kri, e ka patur dhe që është dashja të kultivoj në këtë botë ndaj Zotit, po valla më mirë do të kishe qenë truall edhe në botë dhe të mos kishe patë përgjithësi sesa që kam qenë njëri Ky është një pushtrim, ky është në një çmim, një nënçmim shumë i madh që do ta priyetoj ajmës besimtarin. Në fakt ka edhe mjaft të dhëna të tjera historike, antropologjike të tjera që që mund të thohet kështu, uh, mund të ketë popull, mund të ketë bashkësi, mund të ketë fshatra, qytete edhe kështu me radh shoqëri që, që ndoshta nuk ka ndonjë rritë të madhë shkencore, nuk ka ndonjë art të zhvilluar, nuk ka ndonjë filozofi të zhvilluar. Mirpo, nuk do të mund të gjesh as një vend, as një popull, as një shoqëri që e të mos hasësh në një në një bashkësi ku atje nuk do të kultivohet zoti, ose hyjni, ose besimi, ose feja. Do të mund për të gjesh popull pa filozofi, ku nuk ka ndonjë filozof të caktuar. Ka nuk ka art, nuk ka artist mëdhej. Ndosht edhe nuk ka ndonjë shkencëtar të matë në atë shëqiri në atë vend. Mi po, atë që ka gjithësësi dhëtë të gjeshë njësitë cilës shëqiri, shëqiri është se dhëtë të gjeshë njëres që beson në një hynin, beson një zotë, ka një faltore, ka një gjami, ose një sinagog, ose kish, ose ka një tempu në cilin ata i shprehin në disa respektet të më dha nda një kryese mbi në, në naturë, mbi njëzore. Thamë kjo është taj që ka haset dhe shifet, Mipo, besimin e Zotë nuk është vetëm një instink në atyrore në bjellur, nuk është vetëm një fitra, porse është edhe një nevoj intelektualet e ke fundit, sepse pak të pa do të kishin ngellur pak po gjithje shumë pyje që të Kur'anit. Njëriu pa fe, pa libra, pa pengamer, zdo të kishin ditë se pas dhekjes ka rinjallje, se pas dhekjes ka gjennë dhe ka gjennem, se në këtë botë përveç njërzve gjalleseve që ishe, ka edhe disa gjallëse të tjera që njeriu si sheh do të mësyren me ti se ka melek dhe se ka xhinë edhe gjëra tjera edhe tjera. Mi po, a komo ma, a komo ma sakt njeriu s'do të kishte mund pa feën ti përjet të kësaj pyetje, cilës ato që Allahu e paraqeton në Kur'an. Es teano bil bismillah, em khuliku min gairi shay'in em humul khaliqun në sura at-tur ajete 35 36. Mosjan em khuliku min gairi shay'in? A mos u krijuat ju nga hiçi nga asgjëja? Em humul khaliqun. Apo Mos janë këta refuzuesit, krijuesit e vetvetës dhe, dhe krijuesit e gjithnjerëzimit, për Allahu pyet për kë? Për ata, për për për njerëzit mohues. Em khaliqu min ghairi shay'in. A mos i krijoan këta nga hiçi nga as gjëja, apo mos janë këta krijuesit e vetvetës dhe të gjithçka e tjera? Em khalaqus samawati wal ard, bal la yukinun. Ose mos janë këta krijuesit e çirë tokës? Për në mënyrën e të, të thortë, pyetet Allahu Mor njërës, mor kryesit dhe mija Mos jeni ju ata që kriot vëtë vetën Mos jeni ju ata që kriot qijet dhe tokën Dhe gjithë ka që ka në qijet dhe tokën Mos jeni ju ata që formuat, që i bët, që i kriot të Apo nështë të duhet të pranojnë se ju jeni të kriuar Se ju vetë dhe gjithë ka tjetër për posë zotët jeni të kriuar Besintarë në fakt nuk dëshiron të jetë palë bisede për këtë qështje Ka ose s'ka zotë A u kryova unë nga hiqi, apo mos jam unë kryuosi i vetë vetës time, apo mos jam unë kryuosi i qivet të tokës, besimtari asë që dëshiron të balafajqot, apo të hinjë një besedet të këtilë, pëse a i ka shumë dhe qartë, unë jam robë, unë jam kryese zotit, dhe se në bimua që në në kryuosi Allahu Gjëdëshanë. Pjetër tjetër, pra kjo ishtë ajo nga kam ardhë, tjetër është ku do të shkoj, pra që ka bëhet me mua pas dhe kësime apo një pozitivist, apo ateist, njëri i pafe, njëri që nuk besënë zotin. Edhe për këtë pyetje, si kurse e para, ka një përgjitje që dalon prej përgjitje së besimtarit. Si pas ti, vdekje dhe thot humbe dhe shkatrim absolut. Me vdekje njëri ju përfundon me gjithë qka. Njëri ju është njëri sa është gjallë. Kur vdes, a e shkatrot, prishet, shëndërod në dhe dhe humbet totalisht. Toka e mbulon edhe këtë, ashtu si i ka mbuluar me miliona njerëz dhe i bën pluhur. Pluhur e hi, i bën hiç, pra i bën që ata njerëz të harrohen. Sipas kësaj, në çops i përmbahem i kësaj, atësh fardndoft, ndoft ajo që në këtë botë, ai njeriu që ishte i drejtë dhe ai që ishte i padrejt të përfundojnë ashtu sipas jetës tyre. I fortit gjithnjë i fort, i fortit fort, gjithnjë i fort, e i dobët gjithnjë i dobët. Ai që përjeton pra zullumin, që përjeton padrejtin, Ajë nuk vjenë asë njëherë në dë një ditë e barë Asë njëherë nuk, nuk vjenë në dë një ditë e mbarë Që ajë të mund të amer hakon të amer të drejtë në vetë Si pas kësa e të rjekë jo këshu ndot Pra, në qoftë se, në qoftë se njëri ju jetonë Ashtu si jetonë dhe vdes E pas sa e skama asgjë tjetur Atëherë që kam betet, para ashtu e të pyetja Që kam betet dhe si do tjetë rezultati Si do tjetë rezultati o uh, Inder Schmidt is një tiranë dhe një masldumi, një personi që preton uh, zullumin dhe preton padrejtin nga ai Tiranë, nga ai njeriu që bën padrejti. Sipas kësaj, ky që preton dëmin, ky që heq keq gjithë jetën e tij, s'vjen ndonjë ditë e bardh për këtë. Çdo ditë ai shtypet nga ai Tirani, shtypet shkilet nga ai fortë, shkilet nga ai fuqishëm. Merren nëpër këmbë nga ai që ka fuqi po çeskam shir. E pra kjo do të ishte një padredirsi e madh dhe Allahu thot, o njerëz, unë i ja e kam ndaluar vetvetes zullumin padredirin dhe të njëjtën ju e kam ndaluar edhe juve. Prandaj a ka mundësi që Allahu ta tolerojë një gjë të këtij, që në këtë botë të ndodhin padrediri, dikush të sjellë me padrediri, dikush me drejtësi, dikush të jetë zullëmqyar, e dikush që gjithmonë të heq keq. Gjithmonë të jetë i shkelo dhe në përkëmbim, e kjo të përfundojë kështu? Jo, ja, jo. Ja. Kjo thot Allahu, thot Nuk i ka hije rahmetit tim, nuk i ka hije dretësisime, nuk, nuk i ka hije hynisime, nuk, i ka, nuk më ka hije Mosë i Zotë dhe në unë nuk e toleroj këtë. Mosë që rovë shuktoja sape me disë njëzve, në këtë botë sigurisht që duhet të ketë një botë, duhet të ketë një ditë tjetër kur do të që rovë më të sape. Unë në këtë botë jam i paftë, nuk kam mundësi në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në ti hak mërmos nuk kam mundësi ta kthej hakun apo të drejtën që më është u zëruar mua nga dikush tjetër. Dhe gjatë gjithë jetës time sepata nuk më dha këto kërat as dhe këshan, kë ky shans. E dashur çka? Un si njeriu që përjetova të gjitha këto dhimbje, që përjetova të gjitha këto të zeza tani të përfundoj kështu gjithmonë keq? Jo. Un kam një shpresë, edhe pse heq keq. Un përsëri kam një shpresë se do të vjen ajo ditë e bardh, edhe ajo ditë është shumë e rënd për para zullëmçarën, për, për Tiranën dhe do të jetë. Një dit e luntur e imja Dhe ajo është dit e kiametit Pra, besintari kështu beson Besintari beson se, si do që tjetë Në bastë besimit të forë që ka Dhe që ka të frimëzuar nga Zoti Dhe të mësuar nga pengameri Zotit E di se vdekja është vetëm një kalim Nga kjo botë përkoshme në botën e përjeqme Pra, me vdekjen Me përfundimin e jetës në këtë bot Nuk përfundon që të shka Por se, fillon një, një bot që uëtë alemë në bërzah, bota e varezeve. Dhe. dhe se pas kësaj, pason dhe vjen botë tjetër që uëtë ahiret, dhe se në botë ka gjenet dhe ka gjenem, se si njëri do të meret në logari për punët e kësaj bote, përndryshe, si të përfundon të thamë ndeshe me disë tiranit dhe mazlumit, ati që, që i bëhet pëdretësi, Allah thotë, unë këtë pëdretësi nuk e të lëroj. Pra, besintari e di fortë mi e fjale në Zotit ku? Allah dhe shohim për shemb në sura El Mu'minun, El Mu'minun, ajeti 25 15 thot, Subhanur Rahim, a dhahasitum anna ma khalakna kum abathan wa annakum ilaina la turji'un? A mos mendoni ju se ne ju krijojëm kocokoti për kot pa asnjë qëllim? Wa annakum ilaina la turji'un? A mos blogaritni, mos mendoni se nuk do të ktheheni tek Un? Pra, a mos mendoni se Un si Zoti juve ju krijova pa asnjë pacëllim? Vetëm deshët e lutje ju krijova. Jo apo ndoshta mendoni se edhe pse ju kam krijuar ndoshta mendoni se s'do të ktheheni tek unë se nuk do të mund të jepni llogari për atë çka çka keni vepruar në këtë botë jo ja, jo ja. nuk ndodht kjo kështu pastaj në sura al-qiyamah 36 Allah po ashtu pyet a yahsabul insanu an yutrakasuda a mos mendon njeriu se do të linjet ashtu i lir pa kufa policie a mos mendon pra Allahu pyet në Kur'an në sura al-qiyamah ayat 36 a mos mendon njeriu se do të linjet ashtu i lir bosh Pa kërë farë përgjëtësie? Ja, ja. Po ashtu, në surë el-gjafi, a jeti njëzë dhe një, Allah përëtë. Em hasi dhe lëdhina njështera husësijë atë, en nëgjalehum ke lëdhina amenu armi të salihat, se wa anmahjahum u mamatuhum, se ema jahkumun. A mendonë ata të cilët vepruan keq, se në jetin e tyre dhe në vdekin e tyre, do t'i bëjmë të barabartë, ma ta që besuon dhe vërën vepër të mira? Pra, ka Një person që në këtë botë besoj në Zotin Dhe në besoj në të gjitha kushte që duaj besuar Dhe veproj si pas atim U solë jetoj si pas këti besimit Pra një person i këti A ka mundësi që ky të barabat Zot Tjet i njëjt, jet i barabart Me një person tjetë që gjithjet në ti veproj vetëm keq Nuk besoj Zotin I luftoj ata që besoj në Zotin U përpoqë bëri propagandë kundra tyri që besoj në Zotin I ofendante dhe i fyën të ata që jetonim si pas besimit në Z Pra Allahu pyet, a ka mundsi të a ju a merr mendja juve se unsi Zoti do t'i barazoj këta njerëz? Njëherë juve me atë mendje që ju a kam dhënë, pra Allahu, Allahu pyet, me atë mendje që ju a kam dhënë un, a mund ju të merrni me mend se mund të jetë i barabart një që besoi me një që nuk besoi, një që besoi fort në atë që duhet besuaj ndonjë tjetër që utall me besimin, një që besoi në Zotin dhe një tjetër që utall me Zotin? Një që besoi në pejgamber dhe një qytetar që, që e karikaturoi pejgamberin, një që besoi Kur'anin dhe një qytetar që shkroi dhe utall me Kur'anin, një që veproi sipas atij besimit të fortë dhe një qytetar që utall me këtë me këtë besimtar, a mund që mendja juaj që ju kam dhënë si dhuratë juve ta bëj një barazim të ktil? Në qoftë se po, në qoftë se kanë një është të til, që mendon se po, besa, ka mundsi dhe janë shumë të barabartë, gobile, ndoshta edhe mos janë më të mirë ata që kundëstojnë Më të mirë ata që ofendojnë dhe që të kritikojnë, atëherë Allah thot: Sa e ma yahkumun. Sa i shëmtuar është dikimi i tyre. Sa shtremt, sa keq po ju kohën dhe sa keq sa shtremt po mendojnë ata. Kjo është një mendim i gabuar thallahu. Në qoftë se dikush prej krijesave mendon se do të mund të jenë të barabart ata që besojnë me ata që nuk besojnë. Kjo është un si Zot po ju them. Kjo është një mendim i gabuar. Sa ma yahkumun. Sa dikyim ikëç ekstremur që është ky. Kë. Ky është pyetja e dytë, ku do të, të shkoj pastaj jetë, për besimtarin janë gjëra një shumë të qarta. Kurse tash pyetja e tretë dhe ajo që është më kryesore, edhe pse u para shtruan në fillim, ne do të përgjigjemi me kësaj në fund. Kush jam dhe pse ekzistoj? Kush jam dhe pse ekzistoj në këtë botë? Ka disa njerëz që e vërejnë se janë njerëz, e diktojnë, hetojnë se janë jesh, dhe se dallojnë prekafshëve vetëm për nga pamja e jashtme ndërsa nga funksionet mendon se s'ka ndonjë dallim të madh, njeriu i kafshtuesi po janë njësoj. Pse edhe ai edhe ai han, edhe ai edhe hy bin, edhe ai edhe njeriu edhe kafsha shtohen edhe shumë zona këshmraf. Për nga funksionet elementare të jetës, njeriu ngarkafshën stallon, edhe prandaj edhe ta kanë njerës, ndoshta nuk dallojnë ose spaku nuk vërejnë ndonjë dallim më të madh në këtë drejtim, por se thon ajo për çka un jam në këtë botë. Un jam një gjallëz, un jam një zonë, do thot një gjallëz, një kafsh. Por un çka, un flas vetë dhe un di të mendoj. Edhe atë sa mendonse. Pra, për ndryshë, tot un jam si kafsha, çka, un ushtejm, un ha pir, un shtohm, un tirat tirat. Po ashtu si, cilat funksione i luajn edhe i ka kafshën, po ashtu njëjtë i kam edhe un. Pra, tek ta njerës nuk kanë ndonjë ndojm të veçantë, do një tallin ndallim të thërbesor midis njerëzorës dhe shtazarakes dhe këtë e vërrën në sillet e tyra, e vërrën në fjalët e tyra, e vërrën në gjithçka të tyren. Po madje ka disa të tjera që nuk e hetojnë bilekë dallim. Ka të tjera që është edhe nuk e nuk e dallojnë dhe me sillet e tyra ata tregojnë afërsisë shumë më të ngushtë me kafshët, po madje edhe bien në një shkallë më të ulët se kafshat. Kurani dhe më shand sot në sura Al-Araf 179. Walaqad tara anna li jahannama katheera min al-jinn wal-ins. Është shumë nga njerëzit dhe xhinët i kemi përgatitur për në xhenem. Në fakt ata vetë i kanë përgatitur situatën e tyre. Ata vetë e kanë përgatitur rrugën për në xhenem, në vetëm se po i dëgojnë. Falt Zoti. Lahum kulubun la yafqahum. Pse? Përse në xhenem? Dhe përse ata janë përcaktuar për në xhenem? Qofshin njerëz, qofshin xhinë që nuk besojnë. Lahum kulubun la yafqahun. Ata kanë zemra që nuk kuptojnë ato, pra kanë mendje Thonë se ne jemi të mendë, që kemi mendë, anë fakt nuk mendojnë, nuk e përdorinë, nuk e shtinë në funksionë atë aftësitë mendore. Uelëhum ajen unë lajë pësirë unë e biha, ata kanë sy, por shohin mirë më ata sy, ata shohin me të më gjelëbër, ata shohin me të më bardë e zi, ata në fakt nuk e kupton jetën, kanë sy, por nuk e shohin jetën. Tjetër, uelëhum ajen unë lajës me unë e biha, ata kanë edhe veshë mirë, por zëdëgjën dotë, ata kanë sy dhe shohin pë mipas je ja, jo ja, shtirin nis kimse hiçen kimse nuk është ata kanë vesh të dëgjojnë ka njëri që është juatri Muhamedit që ka jetuar dhe ai e ka përcjell fjalën e Zotit fjalë e Zotit është kjo duke nisur nga elhami deri në fund kunu dhuranas min aljinati walnas i wanas, jale njëri ut, jale dzonë, a lexon njeriut i a lexon ayet për ayet sure për sure fjalë për fjalë ai përsëri nuk beson e këty i thuhet lehum adhanun la isna biha ata kanë vesh mirpo dëgjojnë do Ula i ke kell anë amë, Allah u thët, këta njërës që kanë mendë, mirë po së kuptojnë, kanë sy, mirë po së shohin drejtë, kanë vesh, mirë po së duon të dëgjënë atë vërtetën, këta thët janë kell anë amë, janë si bagtia, janë si kafsha. Bel hum edalë, po ma di edhe më të humbur se kafsha. Shka, Allah u thët, këta janë edhe më të humbur se kafsha, edhe më të këqin se kafsha. Ula i ke humul gafilunë. Kta janë ata të marrët, kta janë ata të humbur. Kta janë ata që janë në jum bile, kafshë kanë një farë instinkti dhe di kur duhet të haj, kur s'duhet të haj, kur duhet të pijë, kështu më rast, kur i vjen kohe mbarëse si të tjerat. Pra, po i përmend ato funksione elementare të elementar tjera. Kta njerëz ndosht edhe këtë sidhin. Kta, si kta njerëz që i kanë të gjitha këto mund si për të kuptuar të, të vërtetën për ta parë, për ta shikuar të vërtetën, për të dëgjuar dhe kuptuar të vërtetën. Këta i kanë të gjithë këto funksione mirë, po mirë, po përsëritoni, jo, s'ka zot. Përsëritoni, jo, nuk ka pe nga më. Përsëris, jo, nuk ka Kur'an. Edhe këtë herë, këta thot janë si kafsha, po madje po bilebile, bile, edhe më të këqinjse kafsha. E ndonjëri prej tyre thot ideal apo pikësimi në këtë botë e ka çka të bën njeriu më pas nikën në botë. Tjetri gjithëbotë, njëri më futi schön në botë, tjetri të bëhet më i mençur në botë, tjetri të bëhet më politikan, më sportist, më hajdut i më mashtruesi, më më më është më dhat, pra, gjithkush ka nga një pikë synim, një nga një pikë synim që dëshiron të arrijë në këtë jetë. Kurse besimtari thot, mua më ka krijuar Allah, subhanallahu ve teala. Më ka bërë zvendës, më ka bërë në tokë, më ka krijuar, më ka dhënë formën më të mirë, e më të bukur. Muoma ky zot që më ka krijor, tam nuk më la të bredhi un në tok, nuk më la të humbem, nuk më la mua që un të mos të di nga t'ja mbaj, por më dha me një librin, më njëherë më dha pejgamberin. Njeri i parë Ademul selamut nitel ko ishte edhe pejgamber i parë njerëzimit. Edhe atij Allahu i dërgoi librin, i, libri, i dërgoi suhufat apo ato fletushkat. Pra thjesht e mësoi wale me Adem el isma'a kulaha. Allah i mësoi Ademit emrat e gjitha sendeve. Ja mësoi këtu kemi një për një proces edukativ moral. Allahu i përcolli detyritë e tij te Ademi (s.a.s). Ja mësoi Ademi (s.a.s) emrat e çdo sende. Pra ja mësoi konceptet, ja mësoi ligjit eksaj botë, ligjit e lvizjes, ligjit e jetës, mënyrën e të jetuarit në këtë botë, mënyrën e të fituarit e lumturisë në këtë dhe në botën tjetër. Pra, njeriu i parë Ademi (s.a.s), Ademi në të njëjtën kohë edhe pejgamber Ademi (s.a.s) është edhe personi i cili ka pranuar mësimet, ka pranuar vdhjën, shpallën e Allahut dhe lëshuanu. E pra, përpos atë që Allahu më ka krijuar, më ka dhënë formulën e bukur, ai më thash më ka dhënë edhe librin, librin, po pastaj për ta sqaruar më mirë kët librin më dërgoi edhe pejgamberin, e po pastaj për të kuptuar të gjitha këto në formë më të pëkryer më ka dhënë mendin, më ka dhënë logjikën. Këto janë mirësitë, dhuratat, këto janë shpërblimet më të mëdha që Allahu më ka dhënë. Më ka dhënë librin, më ka dhënë pejgamberin, më ka dhënë mendjen. Këto janë të pa paguashme, këto si paguashme do të njëri u me asgjërë në këtë, në këtë djetë. Përveç që më ka dhënë Allah të të mire, pas të e qka mi ka nështruat të gjithë e kryesët tjere në shërbimin tim, gjithë qka tjetër më shërben mua si njëri, më ka dhënë dëtyren e dëgjohësit që unë të tjë jemë i, dë, dë, i dëgjohëshem, të kuptoj, të kuptoj realitetin dhe të vëproj si pas këti realiteti. Besimtari është ajë që ngrihet e qënë kokën lartë dhe shikonë djedin, shikonë hënë, shikonë planetet tjera, shikonë lëvizit që ndodhin në natyrë, shikonë proceset tjera që zhvildohen dhe që rjedhin në natyrë, pa asë një farët efektit, dhe thotë më në fundë, Rabbena ma khalak të hadha batila, subahane ke fëkina adha bënarë, besimtari kështu pra e pranon pozitën e vetë, besimtari, njëri u besimtari, foth un jam krijesa e Allahut jam një gjë që Zoti më krijoi nga hiçi më bëri njerëj jam krijesa e Allahut ishannuhum dhe, dhe tash propos me në kët univers. Në kët gjithsi ka edhe krijesa të tjera, të dukshme e të padukshme dhe unë kam kët pozit që e kam dhe që më pëshiron Kur'ani dhe që në formë tjetër edhe e kuptoj vetme me atë dhuntij që më kanë dhënë Zoti. Dhe më në fund them, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Kred kët çka ke krijuar o Zot? pse ke krijuar kët çka koti o Zot? Habitem ma at çka ke krijuar mir po. Kjo habi nuk më mashtron mua të mos të mos them se o Zot Kjo s'ka qëllim, e ke kryua qëtë më mahnit është mua. Pra qëllim i, i, i përkryjer i kësaj që i ka kryuar Zotit, nuk është që Allah të mahnitit, të habitit, të qudit njëri unë, e të njëri unë të thotë, o Zotë, shumë bukri pas ke kryua këto, më, më, më ke mahnit o Zotë, jo, ja, jo. Ja. Por, besintari, e te kalon këtë statë, e te kalon këtë dhe thotë, o Zotë, Rabbena ma khalek të ha dhe batila, krejt këto mirësi, krejt këto bu kredk qe tasakt siqe e ke krijuar ti si ke krijo kot jo pa as ne facim ne subhanak ilavdrua qof zot menje posa e kupton besimtari poziten e vet ne kjo gjitsi thot subhanak thot ilavdrua qof zot fillon ta madhroj zotin fillon ta adhuroj zotin fillon ta lavdroj zotin fillon ta falenderoj zotin qe ne azab e nar pastaj edhe thot na ruaj nga zgjani i xehnemit o zot mund te kem gabuar o zot Pra ndaj, mi falë ato dhe më ruaj nga dënimi i zjarë të qenemit Pra njëri u njëherë e, e, e, e kupton të vërtetën se kush është në këtë bot Se aj është një khalif, pra ashtu si qënë qën Allahu Pra khalife më këmbës, i një gja i në filë ardi khalife E pastaj thot, po unë jam njëri e kam atë pozicionin tim E kam, i kam funksionet e mi, e kam rolin tim në këtë bot Dhe për shosë e diqë kam është në nështruar mua dhe jetësime Mua zoti më këkjo n Ed pastaj përsëri them se jo, ja, jo, ja. un nuk jam më i përkryri. Un e shoh se ku e kam vendin tim në këtë gjithësi. E kuptoj pozicionin time. E kuptoj vendin ku e zë unë në këtë gjithësi, në këtë univers. Ne them o Zot, ti je ai që e ke krijuar të gjitha këto, po edhe mua, edhe këtë bukurë, edhe të gjitha këto saktësi, e prandaj të gjitha këto ti nuk e kri, ke krijuar kocë koti. Kë krijmë ti? Kë rezultati krijimi t'ant ka një qëllim. Subhanak, i lavdoroch o Zot. Pra, E falenderon Allah, filon pasi e kupton realitetin e vetë, njëriju filon qka filon të madhroj, të i bëj i badet Allah o Gjelushan në hunë. Pra në besintari i beson fort fjallës në Zotit se përse e ka kryo njëriju, i beson ajetit 12 të sus e talak për shemur. Bismillahirrahmanirrahim Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatiw wa min al-ardh mithlahum Allahu ka kriju sot katqi po edhe as kat tok je te nezerul amru baina hum qe ne tutos batot vendimi i zotit e çka pasnej litalmu anallahu ala kulli shay'in qadir per ta ditur ju se Allah ka fuqi per çdo send pra Allahu eshte qe ka kriju tok e tjera dhe gjithskaq që ka në tokën e tjera dhe pse qe ju te kuptoni se ka një zot qe eshte i gjithfuqishëm se ka një qenie qe ka një fuqi të kryoj dhe të bëjt gjitha sen, pra që ju të kuptonit Zotin, të njihni Zotin, pra si pasaj, qëlimi përse është kretë kjo, dhe pse është kryo atë qije i tokë, pse është kryo atë njeri është ma'arifatulloh, është njohje Allahu, të njihjet Allahu, të njofim kryo si në tonë, po, unë jam, egzistoj, pozita imi në këtë botë është kjo, Pozita ime në këtë bot është kjo, e gjelesa dhe qenjive tjere është kjo, a kjo, e pastaj përsirin. Në bëtë gjitha këto qeni, në bëtë gjitha këto kryesa, qëndronë Allahu gjelesha në hum, i gjithë fëqishmi fëqiploti. Po ashtu, besimtari beson edhe ajeteve 56-57 të surës e dherjat, ku Allah gjelesha në thotë, o ma khalëktu l'gjinn e u l'insa illa li abudu unë. Dhe unë nuk i kam kryuar njerëzit dhe gjinet për diqka qeter, për pos që ata li ya'budu ja chto më bën ibadete mua chto më bën ibadet chto më adhurën mua ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yut'imun nuk dëshiroj për tiro risq nuk dëshiroj për tiro që ata të më furnizojnë mua të më hapin të më japin të hallën të pijë jo ja, jo ja, kështu dëshiroj për tiro wa ma uridu an yut'imun nuk dëshiroj që ata të më shkjen mua thjesht allahu shumë thjesht dhe hap të hapës po thotë zë dëshiroj me krijimin e njeriu të çe kam krijuar njeriu e kam krijuar njeriu që ai të më jep mua të hallën të pijë jo ja, jo ja. po gjinë të po ashtu jo ja, jo ja. Ma uridu menhum risqun on si kam krijuara ata qe ata te furnizojnua mua. U ma uridu an yutemun. Po ashi kam krijuar qe ata te mushqen te yap te ma yapmo ushtim. Hatbi inallahu huwa ar-razzaqu al-qowtul metin. Perkundër azi, Allahu është ai furnizuesi. Allahu është furnizuesi. Allahu është ai qe i jep risqun dul qowtil metin, është furnizuesi madh, është futi fort, është futi madh dhe i fortë. E pra, Allahu shumë mirë në këtë jetë në më një mënyrë shumë të hat shumë të qartë la ban me dije se pse jam un në këtë botë, pse ekzistojmë në këtë botë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Jinnet e xhinët dhe njerëzit nuk i kam kri, nuk i kam krijuar për diçka tjetër por post që ata të më bëjnë ibadet mua, që të më adhurojnë mua, të më njohin një herë si Zoti dhe si krijuesi i tyre, e pastaj të, të më falënderojnë. Pra asi, ashtu si ashtu si e përmendën më lart në Sure Al-Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Innahu zati ladhuwa, O Zot, këtë çka e ke krijuar, nuk e ke krijuar kotë së koti pa qëllim. Subhanak, in madhruwar, ila dhruaktuha Zot. Besimtari që i kupton drejt këtë realitete, e kupton drejt fianë me Zot, e Zod, kupton drejt Fjali e pejgamberit të dërguar dhe Zot e kupton drejt funksionin e vërtetë të mendjes vetëdijes që Allah ia ja ka dhënë. Ky njeri s'ka mundsi, thot, jo s'ka Zot, ka Zot, s'ka Zot, ka pejgamber, s'ka pejgamber. Kurani është, fjalë e Zotit, s'është së fjalë e Zotit paktë as të vënë pụtje, por ky person që i shtin në përdorim të drejtë këto, pra kën librin e Zotit, pejgamberin e Zotit dhe këtë mendjen që i ka dhënë Zoti, që e ka dhëruar Zoti, fundi i ti tij është të thotë subhanek, i lavdruar qoftë Zoti e falandon pra Allahun e madhron pra Allah dhe i bën ibadet Allahu te lëshuanu ka një hadith kutsi ka një hadith kutsi i përmendet qe Allahu te shenjën thot ja ibadi ibad, -i, ibad -i, inni ma khalaqtukum liastanesa bikum ومن وحشة thot Allahu te shenjën o robtë mi un nuk jom krijuar juve per te me ber ju shoqërit në vetminë po jo që jam uni vetmuar dhe u mrzita u bezdisa nga vetmia ja, e thash ha te krijoj një njerëz që të merre me të të bëj shok jo as për të shtuar përmes jush Jo pëse unë jam një zot e ta është dëshërojë të shtohëm unë, e ta qka, dhe ta bëj për mes njështë, jo. As për të ju kërkuar ndihmë për diqka që së mund të bëj, nuk ka një pun që unë nuk mund të bëj, edhe ju kryova ju vësë i ndihmës të mi për atë punë, Jo? Asë për të përfituar në një të mirë, asë për të larguar në një të keqë për mes jushë Për këtës ju kam kryuar juve, se s'kam nevoj për ju për këtë punë, nuk kam nevoj për ndihmën të uaj jo? Por, ju kam kryuar që të më bën ibadet gjatë Wa inëma kërëktukum i ta abudu një tawila, wa të dhëkurun në këthira Dhe të më përkujtoni shpesh, wa të sebihuni bukraten vë asila Dhe që të më lartësoni, të më Ky është një hadith kutsiçi që përmendet si hadith kutsiçi, pra fjalë e Allahut, por që e përcjell për prapë nga mennena. Salam. Besidari i drejtë, duke u vërtetuar para botën që rrethon, vëren se çdo krijesë në këtë botë është për dikën dhe shërben dikujt. Uji për tokën, toka për bimët, bimët për kafshët, kafshët për njeriu, e njeriu për kë? Njeriu për kë? Po gjithën që për këtë ja jep libri i shkruar i Zotit, që është Kurani dhe libri i pashkruar i Zotit, që është universi i gjithësi, është se njeriu është për Allahun subhanuhu për ta njohur atë, për të bërë ibadet atij dhe për t'jetuar sipas urdhrave dhe prosimave të tij. Këto vërtet e kanë kuptuar, e kanë lajmëruar të gjithë pejgamberët e Zotit, pasi të gjithë këta kanë qenë krijesa që kanë bërë pjesë në këtë kategori të njerëzve, të cilët e kanë kuptuar, e kanë pranuar dhe e kanë zbatuar të vërtetën se njeriu ekziston për të shërbëry Zotit, për të bërë ibadet vetëm atij. Allahu do shanon në Kur'an, në sura Al-Anbiya 25, thotë: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني ne neqderguam asnje të dërguar asnje pejgamber para tej o muhammed dhe te mos i kemi shpautor atise nuk ka zot tjetër pervec mej pra muhammedronin muhammed bani banet pra kjo ka qen kjo ka qen esenca e, e mesazhit e nubuvetit e pejgamberis se secili pejgamber pra secili te ngamer qe kam dërguar un Gjënë elementare që ja kam shpal ati dhe popullit ati, për nga meri, ka qenë kjo, skazot tjetër përveçmejë. Unë jam një zotë, unë jam kryuosi dhe jam një i vetëm, prandaj, vetëm mua më adhroni. Vetëm mua drejtomin, drejtomin i lutjet, drejtomin i dëshira tuaja, falenderime tuaja dhe ata qka dëshironi ju. Tjetër, po ashtu a i të nëdhët e dy i surës LNBA, a i të një të sure, Allah dëshanë thotë, In kjo hadeh ummatukum ummatun wahide wa ana rabbukum fa'buduni. Fa kjo fe është një fe e Zotit që u shpall juve, "Ua ana rabbukum fa'budun." Fa Do nënjem Zoti juaj, prandaj vetëm mua adhurojeni. Për të se çfarë kuptimi gjuhësor ka fjala ibadeth, çfarë përfin fjala ibadet, është ibadet vetëm namazi, është ibadet vetëm agjërimi, është ibadet vetëm haxhi, zakatit e tjera, apo ibadeti mund të jetë edhe diçka tjetër, inshallah në ligjratën e Yavus Aşme un ju falenderoj përzemërsisht për, për durimin që patët e shoh të një listë të gjatë të dëgjuesve Allah ju shpërbleft Allah ju shpërbleft me të gjitha të mira dhe inshallah kemi përfituar diçka ndoshta mund të kemi qenë paki për qartë, pak i paqartë ndoshta kembajt pak njëstin më të lartë diku më të më të qartë por shpresoj të jemi kuptuar dhe shpresoj sepaku ta kemi planuar ose apo ta kemi kuptuar atë esencën atë thelbën e asaj që kam dashur të them E ajo që ka të kandesh të them është se në fakt, para se të themi se qëka është i badetin njëherë të, të kuptëm se ku i të duhet të i bëjmë i badet, e ku i të përgje ishte Allah o Gjeleshanu, pasi qëlimi i krimit ton në këtë bot ishte që njerëzit, apo njeriu, të i bëjmë i badet Allah o Gjeleshanu. Allah i shpërbleft për kohën, për mundin dhe për të gjitha të qëka e sekarifikua të ju sënët për të më dëgjuar mua. Allah